Росте. Я довго дивувалася і навіть випробовувала живучу рослину. Не поливала, на сонце не виставляла, а він росте. І ще я іноді думаю, що живу на автопілоті. Мене так втомило, одноманітне, запрограмоване життя, що іноді здається, ніби мене нема живої. «Лише ходяча оболонка. Я не живу. П'ю дистильовану воду. Значить, живу. Наступного вечора. А він п'є вранішню каву, сідає в машину, керує, заробляє авторитет і гроші, підписує документи». Дві години витрачає на дорогу до мене. Півгодини гамує дві краплі бажання. Задихається від радості, коли втирає мені сльози. Тоді довго стоїть під душем, ніби змиває наш запах разом зі шкірою. Знову керує. П'є горілку, дивиться футбол лягає із кимсь у ліжко і засинає із думкою про завтрашній свій день, який ніколи не схожий на день учорашній. Усі ж мої дні – близнюки. Може тому, як жабуриння на ногу плавця, так я чіпляюся за думку про нього, втомленого за день, Багато манітністю людей і вражень. І тому в нього не вистачає фейерверків на мене? І ще цієї ночі. Що я від нього хочу? Йде дощ, у мене ангіна. Цікаво, як інші витримують самотність? Сьогодні гортала інший зошит, де занесено далеко не інтимні речі мого життя. Колись я приповілася подрузі докторші, що веду часткові записи свого життя, але при тому уточнила, все, що стосується інтимних речей, я відділяю. Вона перепитала, як таке можливе, Мовляв, усе, що відбувається з нами, взаємопов'язано, переплетено так, що відділити ці речі неможливо. Я тоді сперечалася. Дурниці. Навіть сіамських близнюків розділяють. Ну що? – запитала подруга. – Який це має зв'язок із вінігретом наших думок, бажань? їхньою реалізацією і нашими вчинками. Ну, відчуваємо ми одне, робимо інше. Отож, це речі роздільні? Ага. Коли б не так? Це ти так думаєш. А взагалі цікаво, як ти все-таки відділяєш начебто інтимні і начебто неінтимні речі? Просто, як спідню білизну від сорочок, светрів і суконь. Тоді навіщо ти це робиш? Хіба своє інтимне ти вважаєш брудним? Ні. Отож бо, хіба ти не відчуваєш неприродності такого заняття? Я й сама дотепер не зрозуміла. Як ставлюся до таких своїх інтелектуальних вправ відділяти на папері зовнішнє і внутрішнє своє життя. Ну, По-перше, я не розраховую, що хтось колись читатиме мої записи. Отже, я не лукавлю, бодай перед собою. По-друге, навіть для мене самої не цікаво. Що сьогодні я купила кілограм свіжої риби, а вчора отримала догану на службі? А це і є зовнішнє. По-третє, я спалю все це писане добро перед самою смертю, щоб не залишилося слідів моїх злочинних думок. Отже, мною керує страх? За що?